16. kapitúli Þá er kvíldardagurinn var liðin keftu þær Maria Magdalena Maria móður Jakobs og Salome ilm smyrst til að fara og smyrja hann og mjög árla hinn fyrsta dag vikunar um sólar koma þær að gröfunni Þær sögðu sín á milli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 en þeir trúðu þeim ekki heldur. Setna byrtist hann þeim ellifu þegar þeir sátu til borðs og ávitaði þá fyrir vantrú þeirra og harðuð hjartans. Að þeir hefðu ekki trúað þeim er sáu hann upprið sinn. Hann sagði við þá farið út um allan heim og pretikið fagnaðar erindir öllu mannkinni.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 og þeir verða heilir. Þegar nú drottinn Jésús hafði tala við þá, var hann uppnuminn til himins og settist til hægri handar guði. Þeir fóru og predikuðu kvarvetna, en drottinn var í verki með þeim og staðfesti bóðun þeirra með takknum sem henni fylduð.